Hej och välkommen till Radio Maranata. Det här är nu det fjärde programmet då vi går igenom bönen Fader vår från Matteus kapitel 6. Den välkända bönen, om du har missat något program så finns de som podcast antingen i din podcast-app om du letar fram Maranatas podcast och de senaste tisdagarna eller på maranata.se. Och idag så ska vi se på två olika strofer från den här bönen. Nämligen strofen Låt ditt rike komma och strofen Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och det börjar vi med nu. Jag heter Paulus Eliasson. Du lyssnar på Radio Malamnata. Låt oss börja idag som vi har gjort varje program hittills med att vi läser hela bönen Fader vår. Det står så här i Matteus kapitel 6, vers 9-13. till Vår far i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd- och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse, utan fräls oss ifrån det onda. Där slutar bönen. Och idag så ska vi alltså se på just de här två stroferna som handlar om riket. Han säger, låt ditt rike komma. Och viljan, alltså Guds vilja. Han säger, låt din vilja ske. Eh, jag tror att de tre första bönerna eller delarna i den här bönen vård hör ihop. Och egentligen är tre sidor av samma sak, tre sätt att uttrycka samma längtan. Alltså både låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma och låt din vilja ske. De hör ihop och ju mer man tänker på dem så tycker jag också att de knyter ihop tre stora teman i Bibeln. Och ett tecken på det är att det avslutas med just den här strofen på jorden som i himlen. Och vi ska börja med det uttrycket på jorden som i himlen även om det är det sista i den här delen av bönen. För jag tror att det är väldigt viktigt att förstå vad det betyder det här med jorden och himlen för att förstå vad fader vår handlar om. Och i, i det andra programmet om fader vår så talar jag en del om himmelen. Vi sa ju det här fader vår som är i himlen eller vår far som är i himlen. Och då sa jag att himlen det är Guds rike eller Guds domän. Det är platsen där... Gud regerar. Himlen är den plats där Gud har hundra procent kontroll och hundra procent makt. Ingenting hotar Gud i, den, i, i det riket. Eh, men å andra sidan då så har du jorden. Och vi kan å ena sidan säga att jorden handlar om den fysiska världen. Men man kan också säga att jorden det är människornas värld. Och Bibeln säger också att Gud har gett Jorden till människorna. Himlarna är Guds himmel och jorden har han gett till människornas barn, står det. Vi regerar alltså här på Guds uppdrag och Guds initiativ. Men tanken, ända sedan begynnelsen, den var att Guds värld och människornas värld skulle överlappa och förenas. Det kan man se bland annat i Edens lustgård. Där Gud ju vandrade tillsammans med Adam och Eva. Så lustgården här i Eden, det var en plats där människorna kunde leva. Och som var så helig eller så utformad på ett sådant sätt att också Gud kunde vara där. Det var ett slags en mötesplats där båda kunde vara och där de kunde interagera med varandra. Men så vet vi att människorna blev bortvisade från Eden ganska snabbt. I den här historien men tanken har ändå alltid varit eh, att Gud ville förena sin himmel och människornas jord. Det kan man se på eh, när man läser om tabernaklet och senare templet, hur de byggs, hur de utformas och hur de fungerar. Eh, de var en sån där plats där en, som är en slags portal eller en öppning, en överlappning mellan människornas värld och Guds värld. Gud var där med sin härlighet inne i det allra heligaste och översteprästerna kunde också en gång om året gå in där, in i Guds närhet. Och gång på gång genom hela Bibeln så ser vi hur det här mönstret kommer tillbaka ända fram till Johannes uppenbarelse där himlen och jorden förenas på ett sådant sätt att de blir en och samma plats, en ny himmel och en ny jord. Men det är mycket som sker på vägen dit och det vi ska se på nu det är vad det handlar om när vi läser vad Bibeln har att säga om Guds rike och hans vilja. Mm. Vad är Guds rike för någonting? Ja, om man ska förenkla det väldigt mycket så kan man säga att det är platsen där Gud regerar. Och jag har ju redan sagt att det är himlen. Så vad är då skillnaden? Alltså att Guds rike ska komma. Eh, och det, det är helt sant. Himlen är den platsen där Gud regerar. Guds rike är ett annat sätt att uttrycka platsen där Gud regerar. Ofta så talar man också om himlen som Guds rike. Men i bönen vår så ber vi om att hans rike ska komma. Och då är ju frågan, när har Guds rike kommit till jorden? Eller när ska det komma? Vad är, vad är tanken här? Eh, och det första man kan säga om det, det är ju att kungariket Israel var tänkt att vara Guds rike. Gud gav löften till Abraham om att hans ett skulle få besitta kanans land- och när Israel, Israels folk många hundra år senare eh, tog det här landet, kanans land, i besittning med Josua som ledare så inleddes någonting som man skulle kunna kalla för en teokrati. Alltså ett regeringssätt där Gud är härskare och herre. Eh, och under den första tiden så regerade Gud genom sina domare. Som i alla fall i teorin skulle vara representanter och domare för Gud. Men eh, ganska snart så visade det sig att kaoset tar över och illa går till värre. När man läser historien i domarboken och i början av samuelsböckerna. Det verkar som att Gud inte längre har något rike på jorden. Men så kommer en kort period efter den första kungen Saul. Då kung David och sedan hans son Salomo regerar. Och det här är en slags ideell tid i Israel, även om det absolut inte är en perfekt tid. Men det ger en tanke om ett Guds rike på jorden. Det är seger mot fienden, det blir en relativ fred och David och Salomo är också relativt gudfruktiga. Och det är den tiden som skapar en slags dröm eller en slags vision om ett kommande rike där, där Davids son, Guds messias, ska kunna regera över Guds folk. Och det här talar sedan profeterna också en hel del om. Bland annat profeten Daniel, han, han fick en slags himmelska visioner där Gud talade till, till honom och sa att Gud skulle upprätta ett evigt rike på jorden och de här profeterna de läste man ju på Jesus tid så på Jesus tid så fanns den förväntan om ett rike från Gud med en kung en messias som skulle befria Israel från deras fiender och på den tiden så handlar ju det naturligtvis om romarriket och faktum är att både Johannes döparen och även Jesus redan från början talar om himmelriket eller himlarnas rike framförallt i Matteus evangelium. Så här står det i Matteus kapitel 3 vers 1 och 2. Så det är så här vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judens öken och sa omvänd er är nära. Och så här står det i kapitel 4 sen. Från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, himmelriket är nära. Det står i Matteus 4.17. 17. Så då kan man ju fråga sig, vad är det Jesus och Johannes menar när de talar om himmelriket? Och jag tror att en vanlig missförståelse är att himmelriket är just himmelen. Det finns till exempel en sång i Sälaräng som säger så här. Han ger evigheten skatter, han ger kärleksrika år, låter jubelklockor ringa tills du himmelriket når. Eh, och jag hittade en hel del liknande sånger när jag sökte på ordet himmelrike i Sallareng som är Man and av församlingens sångbok. Och jag förstår ju vad man menar, jag förstår. Och jag säger absolut inte att det här är helt fel, en felaktig tanke. Men. Det är inte, menar jag, vad Jesus menar när han, han talar om himmelriket. Att vi ska nå till himmelriket en gång, att det alltså handlar om evigheten och mötet med Gud och att eh, vara i himlen där Gud är. Eh, det man enkelt kan se när man läser vad Jesus säger om himmelriket eh, så, så, eh, så är det väldigt lätt att se att himmelriket är långt ifrån så perfekt som det himmelen är. I himmelriket så finns det enligt Jesus onda och negativa inslag också. I Matteus 25 så säger Jesus att himmelriket är som tio djungfrur som gick ut för att möta brudgummen. Och så säger han att fem av dem var förståndiga och fem av dem var oförståndiga. Så 50% av de som är i himmelriket är förståndiga och 50% oförståndiga i, det här, i den här liknelsen. då Och det är bara ett exempel på hur himmelriket är allt annat än perfekt. Och vad är då himmelriket eller Guds rike i Jesu undervisning? Jag skulle nog säga att när man läser evangelierna samlat så framträder en bild av ett väldigt brokigt rike. Eh, väldigt mångfacetterat och, och där det finns många olika inslag. Men som ändå har Guds son i centrum. Det är de som är troende åtminstone till namnet. Eh, men också de som är brinnande troende. Det är de som är lata och de som är ivriga. Det är de som är falska och de som är ärliga. Det är alla slags människor. Men det är de som åtminstone ska kunna förväntas att bekänna Jesus som Herre och som har ett hopp om att tillhöra Gud. Men Jesus talar alltså mycket om himmelriket och därför är det inte märkligt att vi även i bönen fader vår får veta just det här att vi ska be om att Guds rike ska komma. Det är en bön om att Gud ska regera, att riket ska utvidgas och att himmelen och jorden ska mötas. Och i apostlarnas undervisning så används begreppet Guds rike en hel del. Alltså himmelriket, det är ett uttryck som uteslutande används i Matteus evangelium. Guds rike används mycket mer brett i Bibeln. Och när apostlarna talar om det här så handlar det nästan alltid om den universella eller globala församlingen. Vi kan se på några exempel. Först från Paulus brev till församlingarna i Kolosse. Där det står i första kapitlets trettonde vers så här. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och här säger ju då Paulus att det som har skett när vi blev frälsta är en transaktion från mörkrets rike- och till Jesu rike, den älskade sonens riken. Det var inte en geografisk förflyttning. Och det var inte en faktisk förflyttning in i himlen, Men det är att ställa sig under en ny regering om man säger så. I församlingen i Rom så fanns det en del konflikter. Bland annat mellan judar och hedningar. Om vad man kunde äta och vad man inte kunde äta. Och det föranledde aposten Paulus att skriva så här. Guds rike som är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Så här talar han om den lokala församlingens problem men han använder Guds rike som en slags princip i sitt argument. Guds rike är den globala tanken som Gud har. Gud har inte tänkt sig att Guds rike ska definieras eller vara Präglat av frågor om mat och dryck utan kännetecknet för Guds rike ska vara rättfärdighet, frid och glädje och det är Guds rike i praktiken här och nu. Men en annan sak som är framträdande det är att uttrycket Guds rike så som det används av apostlarna ofta handlar om det rike som ska komma, alltså det rike som Gud ska upprätta vid Jesu tillkommelse. Vi kan ta några exempel på det. Först är det aposteln Paulus som talar om sin framtid strax innan han ska dö. När han skriver sitt sista brev, andra Timotius brev. Och vi läser från kapitel 4 och vers 18. Den säger så här. Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen. Sen att han ska frälsa mig till sitt himmelska rike, alltså när han dör dem. Och det andra exemplet är Petrus, och som i sitt andra brev talar om hur man ska bevara sitt tron. Det här ser, finner du i andra Petrus, kapitel 1, vers 10-11. Där säger han, var därför desto ivrigare bröder att befästa er kallelse och utkårelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla, för ni får en fri och in, öppen ingång. Till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. Och i båda de här exemplen så kan man säga att det talas om riket som någonting som ska komma. Och dessutom talar apostlarna ofta om att man ska ärva Guds rike. Vem som kan ärva Guds rike? Och det tror jag är en tanke som de hämtar från Jesu Bergs predikan, Där Jesus säger att saliga är de saktmodiga. För de ska ärva jorden, alltså regera i Guds rike på jorden. Så då kan man fråga sig hur är det nu när vi ber om att Guds rike ska komma? Är det då en bön om att människor ska bli frälsta här och nu? Och att Guds församling ska växa till den lokala församlingen? Eller är det en bön om att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike? Och jag tror att svaret är båda delarna. Guds rike är en stor tanke. Det är ett omfattande begrepp och omfattar mer än man kanske skulle tro. Och det att be om att Guds rike ska komma, det är absolut en större sak än man först tror. Och nu ska vi gå vidare och så ska vi se på den tredje delen av den här Första delen av bönen. Alltså det som handlar om Guds vilja. Ske din vilja på jorden som i himlen? Och det första jag antar att man frågar sig när man läser det här. Och ställer sig frågor omkring texten. Det blir ju hur sker Guds vilja i himlen då? Om, eh, om man säger låt din vilja ske på jorden som i himlen, Så måste vi först fråga oss vad betyder det? Att den, hur sker den i himlen? Vad kan vi förvänta oss? ...av den här bönen. Och vi kan ju se på en bi bibelvers... ...ett bibelord som beskriver just den här frågan... ...från psalm 103, vers 19-21. till Där står det så här... ...Herren har grundat sin tron i himmelen... ...hans rike råder överallt. Lova Herren, ni hans änglar... ...ni starka hjältar... ...som utför hans befallning... ...så snart ni hör ljudet av den... Lova Herren, alla hans herrar, ni hans tjänare som gör hans vilja. Slutcitat. Här används lite olika ord för de som bor i himmelen tillsammans med Gud. De kallas för änglar, hjältar, härrar och tjänare. Och om de, så sägs det att de utför hans befallningar och gör hans vilja. I himmelen alltså, och det är det vi... Försöker analysera här vad betyder det att Guds vilja sker i himlen. Änglarna är Guds tjänare men det betyder inte att de är robotar eller maskiner som gör saker och ting utan någon fri vilja. Ehm, utan tvärt emot så fanns det många änglar som valde att inte lyda Gud och som därför blev utvisade från himlen. Utan istället så är änglar andeväsen som har förstått Guds vilja och som gör den omedelbart. Så man förstår ju att när vi ber på vår sida om att Guds vilja ska ske på samma sätt på jorden som i himlen. så säger det någonting om vilken potential som ligger i den här bönen. Alltså om det finns ett bönesvar på det så är ju det fantastiskt. Så är ju det omvältande på så otroligt många olika sätt. Världen kommer inte vara sig lik om vi också och människor börjar leva på ett sånt sätt att Guds vilja sker på jorden som den sker i himlen. Men den andra frågan som man kanske ställer sig när man läser det här sker din vilja på jorden som i himlen, det är ju naturligtvis den stora frågan, vad är Guds vilja? Och den frågan den tror jag har många svar, några som är ytliga, och några som är lite djupare. Och vi ska försöka. Vi ska göra ett litet försök att verkligen tränga in i det här med Guds vilja. Även om det naturligtvis blir lite ytligt det här också. Men jag tror att om jag frågade tio olika kristna vad som är Guds vilja. Så skulle jag nog få tio olika svar. Kanske beroende på vad just den här personen tycker är viktigt. Men också beroende på hur man önskar att formulerade. Och det finns också flera bibelord som säger detta är Guds vilja. Och det är trots att bibeln vi baserar oss på så därför så kan det vara intressant att se på de här. Vi kan ta ett exempel först ifrån Anna Korinther 8 och vers 5. Där talar han om församlingarna i Makedonien och deras offervillighet och så står det och de gav inte bara det vi hade hoppats utan de gav sig själva Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Och här verkar det som att Guds vilja är att man ska offra sig själv till Herren och till syskonen. Och sen kan vi läsa ett annat bibelord i första Thessalonike kapitel 4, vers 3-4. Och så står det, detta är Guds vilja. Att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral. Att ni var och en vet att vinna er en hustru. På ett helgat och hedervärt sätt. Så i de här två verserna så sägs det att Guds vilja är vår sexuella renhet helt enkelt. Eh, och så kan vi läsa en vers ifrån första Petrus brev kapitel 2 och vers 15. Där det igen talas om Guds vilja och det sägs. Detta är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Så här står det då att Guds vilja är att vi ska göra gott eh, som ett vittnesbörd för andra människor. Och det här är ännu ett exempel på vad Guds vilja är. Men jag tror inte att även fast de här verserna är sanna och, och korrekta så tror jag inte att de tränger in på djupet av vad Guds vilja är. Och vad menar jag med det? Jag kan ta, jag kan ta ett exempel. Jag kan säga så här, jag vill äta en macka. Det är min vilja och det är sant. Men bakom den här viljan så finns ju viljan att inte vara hungrig. Och bakom den viljan så ligger ju viljan att överleva, så det är den som är den grundläggande viljan om man säger så, som det att äta en macka är ett sätt att ta som det tar sig uttryck på. Och när vi talar om Guds vilja så tror jag att vi ibland blir lite ytterliga. Ibland handlar det om att vi använder uttrycket Guds vilja för att uttrycka vår egen vilja. Vi använder Gud som intäkt för vår egen vilja. Vi kan säga Gud vill att jag ska skaffa mig ett bättre jobb. Eh, Okej? Okay. Gud vill att jag ska flytta till Tyskland. Eller Gud vill att jag ska köpa den här bilen. Vi använder ett otroligt stort begrepp eh, för att tala om det som egentligen är vår egen vilja. När Guds vilja alltid är det som tillfredsställer vår egen lust och vårt ega, egna mänskliga begär. Då är det väldigt viktigt att fråga sig vems vilja det egentligen är som råder. Och därför så är det ju intressant att fråga sig igen. Vad är Guds vilja? Vad, vad, vad, vad är i roten? Vad är i botten på den här... Guds vilja och Bibeln talar i mer generella eller universella ordalag om Guds vilja till exempel i Efeserbrevet det finns också en del versar i brevbrevet som talar om det här men i Efesebrevet kapitel 1 vers 9-10 till så står det, han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne och här kommer det att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Guds viljas hemlighet har vi alltså fått veta. Nu är vi på djupet av viljan guds, viljans hemlighet. Och vad var, vad var det som var viljans hemlighet? Jo Det var den här viljan att sammanfatta allt som är i himlen och på jorden i Kristus. Och lägg märke till att precis som vi i bönen fader vår ber om att Guds vilja ska ske på jorden som i himlen. Så säger Paulus att Guds vilja är att allt på jorden och i himlen ska förenas i Kristus. Så Gud har en vilja. Och den viljan som han har, den har också blivit en plan. Och den planen som han har, den är utförd genom det som Jesus har gjort så när man kommer in på kapitel 3 Fesebrevet så talas det igen om Guds plan och Guds vilja, det finns flera verser i kapitel 3 som talar om det också men jag ska bara ta ett, en vers här till slut ifrån Fesebrevet kapitel 3 vers 10 till 11 där det står, nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen, var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Så det eviga beslutet som Gud utförde genom Jesus Kristus, alltså beslut som var baserat i hans vilja det var att Guds vishet skulle göras känd genom församlingen. Och jag har ofta hört det här genom hela min uppväxt att Guds vilja är församlingen. Och idag så säger jag så skulle jag vilja säga att ja, jag är enig i det. Men det är inte så enkelt som att bara säga församlingen och så har man Guds vilja på plats och allting är eh, som det ska vara. Jag tycker att den här versen uttrycker att Guds vilja i grund och botten och så djupt som jag personligen har lyckats forska mig fram till i Bibeln det är att församlingen... Alltså, och med det menar jag att de heliga från alla världens hörn och i alla tider i historien ska vara Guds avbild på jorden för att sprida hans kärlek, för att sprida hans nåd och rättfärdighet till alla jordens hörn över hela planeten. Och därigenom så ska djävulen och hans anhang detroniseras medan Guds son blir ärad. Från pol till pol. För Guds vilja det är att han ska äras och att vi ska glädja oss i honom. Jag hoppas att det ger mening att det, att, det, att, det, att det säger ja och amen i ditt liv när du hör det här. Och det är just det som vi ber om. Tänk vilken nåd det är att få vara med och be om just det här. Guds vilja på jorden som i himlen. Amen. Vi ska lyssna på sången "Gå din vilja med mitt liv". Det är Lena Vidén som leder framförsamlingen i en inspelning från 2018. Men jag ska bara nämna att du lyssnar på Manonata Podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det Där programmet tar också sens i Stockholm Örebro när Radio. Du kan eh, komma i kontakt med Mananata via e-post info eller telefon 070 201 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Sweden, <trycklig>